Tukaj, da imamo tudi. Zdaj mi je ne? Ne vem, če se zavedate, ne? Kaj ti bilo tukaj? Z kaj? Z kaj? Z kaj? Danes je to Kalininga. Tako da vidite, da je to res ta krajni severo-vzhod, ne? In bi šlo počakoval, da je to pla grozna provinca, ampak ni bilo. Pita je vladojo druge ruske države. Ne? Prusija je pač požrla Polsko, največji del Polske. Čije je sploh, da dobro vrešanje, druh ne? celo to področje, ne? Času ko je kan živeo. Gut. Znači, tema je Kant in človekove pravice. E, kanta poznate. Ovo e, gospodo jedno tudi poznate iz omednosti godovine, ali ne? Ja. Zdrav, mhm. da. da, nof, da preženje, to je simboljno francostavno predenje, kot je znam. Zdrav, da. To je svoboda. To je svoboda, ki pelje ljudi, ne? Ker je to glavna, glavna tema, ta svoboda, ne? In zato pa njim najeli to je to, to je Druge kako biti. Direktva. Izjemno kvar. Okej. Ah. Dobro da ja sem se nekako zavedel tega konteksta, ker to zdaj delamo, ampak tudi je dobro ispadlo, da nekako začnemo z podominsko iz podomine idej, pa teorije, To vredno poznate, znači, pravice, so pravice, za katere se misli, ali so ugradno priznane, kot da bi bile pravice vsakega živega človeka. Ne nekaj je pravica osebej državljana, te države, ali kaj je, ne? nekaj je bilo bi skupno vsem ljudem. In danes pačno je spravo, ne, baš velik predlogov, kaj bi takve pravice bile vse takšne skupne človekove pravice. To, kaj je prvo začelo in to, kaj je nekako najbolj zgodobljeno, so tko jih ne politične pravice. Osnovne so tu svoboda, politična enakost, da smo pa je ne, ali smo vsi enaki zakonom, ne, maš pekove, diskriminacije, a, pa varnost tudi u tem smislu zunanje varnosti politične, ne nebaš materialne varnosti, da boš ne bude narjeja proti to njih političnog Onaš te druge socijalne pravice, pravica do dela, do izobraževanja in žal te pravice še vedno niso uradno uveljavljene. Tako da recimo v Evropski konvenciji o vlasti človekovih klovek, pravic najdeš ogromne, to je danja medijacija, da ste videli 90-te, da ste dodajali so različne stvari, poskušali so in načinje, ampak še vedno v Evropski konvenciji nimaš socijalnih pravic, kod človeških pravic. so eni dokumenti ki imaš, dokumenti Evropske zveze pa uh, Evropskega sveta, Sveta Evrope, ne, ampak ti niso obvezujoči. Tako da to za to spada, pa da se samo te politične pravice, recimo, da so splošno na svobodnom Evropskem teritoriju, no. ja, Nemoj tako se do konca zapreti, no? ker je verjetno govšelj. In tretje so tako imenovane kulturne, ne, mi je izgleda ime, zato ker ne gre na kulturo, ne pravzaprav prav, prav za etno nacionalne ravice, ki zadevajo menšini. Zama tu na tem področju, da so nam recimo zanimivi Mađari. imamo za mačarišče, če šolamo po učitne v prvih mačarskih šolah, ki vseeno prebivajo. Na zdaj imamo ne, glavni šoki z srpsko minoriteto in imaš desnico. Ki jih boče in je zelo enostavne pravice, Sko da to ima vse včasne, in so te etno-nacionalne pravice, se opisujejo uradno kot kulturne pravice, kot kulturne pravice, so pravice do vlasne nacionalne kulture. Gremo zdaj na začetek, to so politične pravice in so politične pravice, oziroma prav dejansko so navezane na dve velike revolucije. stoletje, kod je začela zadeva res kuhati in, in se dogajati, in zanimive strani so se dogajale, je bilo 18 stoletje. Vedno, mislim, da ja v tem času je bil živ. In ima v revolucijo 1770. Ne? in Kancorska revolucija 1889 in 80. In pogledajte, francoska revolucija je prinesla to deklaracijo, ki je naš no, cilj vsakega političnega zloževanja je ohranitev naravnih in nezastranjivih človekovih pravis. Te pravice so svoboda, lastnina, varnost in upor proti zatiljanja. Uh, če boste šli praviti knjige o tem, da je bom, uh, boste videli, da je uh, levica je poskušala nekako dati to lasnino čem bolj varno, pa ohraniti uh, svobodno varnost v poprioti za Uh, tu imate zelo zanimivo, zelo zanimiva literatura, o tem je anahistična literatura, anahistič so tem veliko pisavi, pa veliko, pa res je zanimivo. Uh, med tem, kot seveda uh, ta bolj konzervativna varianta je, da vzame uh, švestno lastnino, ne, a te druge malo neželativizije, ne. Američani, uh, a ne zelo reči, še izgleda, da je to pisao, da je zbiru generala Hayek, ki se put družu za Američani, in tu najdemo ta četvrti član, ki bo nama najbolj pomemben, uh, svoboda je v tem, da lahko storiš vse, kratko koliko, kar ne škodi drugome, in uveljavljanje na pravic vsakega človeka, nima drugih pomenitev, kot tisti, ki zagotavljajo drugim članom družbe, da poživajo enake radicije. Znači, uh, kljub temu, da smo mi tukaj profesorja, ne, da ste vi uh, učenci, učenke. Uh, Ideja je ta, da uh, Razmerja nami, način, kako se obnašamo med drugimi, mora biti takšen, da mi upoštevamo vaše osnovne svobode, da vi upoštevate naš. Če med predavanjem nekomu v zoni mobitel vide sporočilo in ta začne bralec, mi ga lahko, njim lahko preosimo, ne, daj, bralec sporočilo, to ker ne smemo na Seveda je vzeti, mogu biti da ne To so te ima zase ne, določene in menje. Samo, da vidite, kaj jo ljudi pišejo, je knjiga, ki je šlo, manj od University Pressu, dajte te stavek. the drama of human rights is that they emerge in the 70s, 1970s, 80 the 1970s, seemingly from nowhere. Kaj ta Bog ve, to objavlja? je eno knjigo, ker ti da je republika na Ni mi jasno mislim. To, seveda, ne drži. Osemne so što začetak. Uh, in tu, seveda, mi kot svala <tose> teoreni, intelektualošci pač in tačno filozofi, ne, se vprašamo, kaj je pač misljena podlaga vsega tega. Ne? In Kant, mislim, da je bil prvi, zato sem izbirao od Ludi Kanta, mislim, da je tega sem izbirao od Mi se zdi, da je on prvih imel mal razdelan prelir. Locke imel nekaj, ne. A, ampak Kant je imel razdelan prelir za socialne pravice, pa je ponudil eno osnovu za politične pravice, pa je tudi ponudil eno osnovu za socialne pravice, pa bomo videli, da je njega zbil samo njiho od tega tako na res. Ne? Samo malo časi, ne? Kant Je, se začelo ukvarjati s filozofiji, on je bil kot mlad, on je bilo na fiziku i matematiku, je bilo put uspeš na fiziku i matematike. On je vidišao knjige iz teoretične filozofije, ne, on, ponavadi obrad, ponavadi se je zelošt politiziran, kot si mlad. Ne? Potek je tamo na 30. Ne? začneći misliti o delu i družini, pa Pride otroci, da sem, da tja ne se si konzervativan in te več politika ne zanima, ali jo izkoriščaš za denak. Pri Kantju, ja, je začel z teoretično filozofijo in je pol, kot je bil, v mojih izgledih, se bolj in bolj z politizirom. so glede tudi več motivov, en motiv je bil, da ta njegova teoretična filozofija ni nam je za dobro vzivu, Tako da je iskal nekaj ruskega, ampak to je bilo najmanj pomembno, ne? Ampak kot je kant prišel moja leta, jaz moram zdaj 63, kot je kad prišel moja leta, je dobjega kraja bruskega, ne, v Berlinu, ne, ne, na ne, uh, v Berlinu, ne, to je zapravo upoznalo, kaj je Berlina, ga je zamenjal zelo slabi kraj, vidim, ne drugi, je bil totalno uspešen v imperialističnih politiki. On je pravzaprav dobil ta ogroman komad ampak je bil super do intolikovcev, do svobode klovora, do svobode pisave in tako naprej. En motiv je bi očitno bil kantu ves na to, kar se začelo dogajati. Njemu so to povedali, prepovedali sploh na piše religiji, prejde Ruska policija in ti kontrolirja računalnik. Vedi, her Kant je in kompjuter iz vas zelo, zelo insimlikes in zelo računalnik. Ok, daljši potpiv je Hrvatsensovske revolucija. Kant je v 65 let v tem času in se totalno odrušil. Pol je nekaj kritiziral, vsem gljal in je vesel odanšal, tako je do vsega tega pršlo, ampak je Kotil je izbila Fremske revolucija totalno znoril mm. za tem, cel dan je sedel na spletu, isto novice, kaj se dogaja, svem pa, tja, pa bilo všeč, ko so ti ljudi nivali kralje in tako naprej. Ne? Tako da so vse te njegove, Uh, njegova ta dela politična so pisana, ko je bil zelo sval in so pisana politično v politično slavnih časih, kjer očitno je slog postal odpornik do seden za 73. Ne verijete to preprosto, ne? Uh sodobne uh, teoretične, filozofske teorije, sodobne teorije, uh, ki se inspirirajo s Kantom, takoj što nata dva bila in je ta kandusna politična teorija in ta progleda je svobodo, drugi vir je pač njegova etika. O tem bomo par besed pozneli. Uh, dajmo pogledati zdaj pa njegovo osnovno granico do svobode. Ideja je, da smo vsi ljudje, da imamo dve kotezi, ki sta si med samo malo problematični. Ena dobeza je da smo ljudje svoj vodali. Tu bi nekako se tega zavedali, ampak tudi bi posjedujemo razum. Pa smo u stanju ja sve od razumno. To se je to, dogajamo. Druga osnovna dobeza je da smo družbeni, da moramo živjeti skupaj. I sve, uh, problem je to, kaj on imenuje nezružavna druženost. On je zelo uh, Po eni strani, njegovimo eni To je če se ne komuniciram, če je cel čas izmednjena. Po drugi strani, samo. In, in je tansi, na to teorijo, prvič je to, prvi to razdelat, da vedi ok, dobro, kako bomo po to zrititi, kako to proizviti. Pa vedi, edino, kako lahko naredimo, je da bomo se nekako bez ne sabo omejevati. Ne. Znači, pogledamo si, recimo dve posebe, Ana i ne kolegici, ki nisu prijateljici, ki nisu intimno srenice, ampak so jednostavne kolegice, kako se, se lahko dogovorili. Ne? To, kaj če so enaki, načine enačine samo, bo to, da si Ana lahko dovolji glede lane na tančno tisto, kar si lana lahko dovolji glede ali na svobodu v tej interakciji omejuje leti enaka lamina in obljaga, ne Zakaj bi to tako? Zginu. Če ovo je ne. Teči, situacija je jednostavno, da vsaka ima svoj prostor, ima tudi skupan prostor, ko je katerem komunizirata. Vsaka uh, osoba, v tem, tem primeru su te, samo vsaka si ima svoj prostor, ki je nezin privatni prostor, ne, ona se zdota keraj prostor, ne, počuje, ne. Bolj z to sporo državnost, seveda to v tem primeru, ne, uh, se hoče komunicirati, ne, v o glehah, ne. Pravi uh, tako je samo ta je lučna, sem ta, ne. Uh, uh, to je sot skupina prostor. Znotro svojega lastnega, nek si to izprobala, pa se je res, da sem ta. Uh, ta ideja, to je zanimivo, ta kantorska ideja, je postala uh, totalni hit v zgodovini politične filozofije. Tako da je najbolj filozof politični iz druge polovice, 20. stoletja, što vam V svoji teoriji pravičnosti on reklamira kot prvo načelo pravičnosti glikto Znači, maksimalna sloboda posameznika združljiva, se ko svobodno usajanja ljudi. In to je za Kanta je ta ideja, ta ideja je samo ta ideja je glavna ideja, iz katere izvira človeške pravice. Uradna ena uradna formulacija pre Kantu ne je deluj na navden pomeni ker občutki, ne kako se ti počutiš, ne, če misliš, kako se mi sábado delujemo, ne, deluje na svetu na takšen način, da bo tvoja slobodna volja usvajena z slobodom vsakega posameznika da bi to lahko imel, rabiš ena zgodno pravilo. On to imenuje kot zakon uh, priskotan um, nemistna, on to imenuje zakon, univerzalni zakon. A, Elementi, enakost sebi pravic, oboje stranska svobode, zmena ali pogodoma. Za več ljudi bomo javili zakon. In to, kaj je dobič, ne? je to, da vsak ima je svoj prostor. Ne? Če si pesimiš, če si slabe molje, bo ti to zgledalo tko, ne? da so vsaki izolirani. To, to niso pač, to ni večerja za kandidave malo izglede, kot da bi se reviralo ljudi, ampak ni to, to, sam, to je moja napraka, nisam videl, da da zgleda zelo kanibalsko. Uh, to se enostavno vsak ima svoj individualni prostor. Če si imal boljše vole, je ja, ok, to ne blokira možnost, da bi vsak ima svoj prostor, ne tudi dobro živel z vsemi ostalimi in interpretacije teh pravic pa in to res oscilirajo med to bolj pesimistično podobo, pa to bolj optimistično podobo. Ne. Uh, ta ideja še vedno živi in deluje Evropska konvencija o 20. vekovih pravic, ta se spremlija zato, ker dodajajo vrto kove najbolj najmovejša veze, ki sem raz videl na, na, na spletu iz 2010 ne? in seveda to, kar imate pravica do svobodne varnosti, vsako imamo pravico do svobodne in osebne varnosti, pravica do življenja, A, tu bi je kaj debatirati, ampak imamo časa. Ne? Polje je pravica do spoštovanja zasebnega in dužinskega življenja. Ne? A, kant, ne? v svojim zgodbi vredi ok, če se mi menimo na taj način, ko sam vam popisao, recimo da moramo živeti vsi skupaj na sljede 20 let. Nekako ugivam, kako bi to preopršilo, kdo bi se jokal. Med nami. A, a, Kam i na koncu bomo končali, če smo vsi, vsi. če se vsi medvedimo, če smo vsi svobodna bitja, če vsi upoštevamo svobodo vsakega od nami, boš prišel do naslednjih načel. Prvo, svoboda vsakega člana družbe kot človeka, dalje njegova enakost za nečim drugim kot podložnikom iste oblasti, znači politična enakost in samostojnost vsakega člana obšenstva kot državljana. Ta načela niso toliko zakoni, ki jih daje že postavljen država, tem zakoni, ki jedini omogočajo spostavitev država v skladu z temi pametnimi principi. Ne? Kako se ljudje dogovorijo, zato nimamo časa, kam to na toj družbene pogodbe, uh, Tisti, ki so razmišljali, da je lečinami. So zamišljali da je ljudska pogodba nekaj, kar se dejansko zgodi v zgodovini. Po meni, ekipa slovenska, se je rodila na Čočrnem polju, pa so se tamo usedili na univerzalne kamne in so se začeli meriti, kaj vi, kaj ne. To pa zelo malo. je imel do tega, ukaj zazdrške, kam pač eksplicitno pove da je vprašnja, je ideal in nekaj, kaj se mi zamišljamo v kod pričnih ideal, ni nekaj, kaj se dejansko, zgodovinsko moralo. Da kot bo to, kot bo to podjuntali, tako bo tako sveska cesta pospremena, in bo mm, mm. to. Uh, O čem se menimo? Menimo se o našoj interakciji, o zoomeriji interakciji, ne o tem, kaj ima karti v svoji glavi, da ja se tako ne znam, če ga ove se tako delo imamo in Če jaz neke, kaj je ni v zamu, da jaz prižem vi lahko pokličete če s mnog tuk raditi taj Nisi bolj de za mne, da je ni nito plifiko nam. Ne bih pripravljati. Znači je bolj za mne, ne? To je ta prisila, to je ta elemenica, ne? Ah. Prisile. Drugo, sebinsko, je minimalistična. To edino jedino, kad se menimo je povoda in politična enakost, ne? A... Ah. Kaj pa so sjavili prvici? Kam jih izvesto zavrli? Veli ne, to, kar država mora narediti so pogoji, da bi mi skupaj živeli. Kako bomo mi boli skupaj živeli? E, bomo mi solidarni s tem, ki je najbolj predli? Najbolj bogini. Pa še bolj pomeni po men meni, če boste vsi solidarni z ki sami bogi star. Ne? To ne bo to je nekaj, se ni funkcioniramo skupaj in kdo to vršil, ampak to ne bo reguliralo zakon. Uh, ampak to ni konec zgodbe. Zato, ker Kants ima etiko, ki ponuja zelo bogato podobo ureditve odnosov, uh, v etiki on zamišlja nekaj ljudi, oni je vedo, da. da, da uh, Nikdaj. Ne smeš trepirati drugega člonka od nevrada, drugega člonka samo kod sredstvo, tu ga moraš upoštevati kod neke kje smo otrati samo po sebi. Znači, mi mene lahko upravljate kod kortira, da uspiram in zapiram vrata. Ampak, saj, vam, saj morate reči, ja pa vidi kako je reko prijast. Drugač se počutim kod suži. Ne? a znam ja rada, ja znam rada veliko vodi, e, kod se če stavlja vprašanja začne na vlađa svog velik četka povlačem bitne. Da Ne? da je Daj, meni, to, ko pa da me poslučajo za to, ne? E, in mi je to lahko vremena, okay, ti tretiraš studenti ko sezni, ne? Ti devaš ovo in uživaš Oni so ti sezni. Ja. Tvojeg diplom je jaz jedno vzivam, je lepotko. Po drugih strani, to, kaj jaz moram se skrbeti, to ravno da se moram skrbeti za nikogo izgledati. Znači, jaz ne smem pustiti, da bi kolegica ostala v globoki nevednosti. Uh, in ne bog, ne bi napisala diplomske v uh, uh, Jaz se lahko vrtim, ampak pod pogojem da tudi skrbi za te študente. Pa in moramo ne. Uh, to on zamišlja kot moralni delo, eno skupnost, če smo vsi, torej da se vsi gremo nazaj na to idejo, da smo bili tukaj, ena skupnost. Ne. Moralno gledano, to, je bilo idealno, je, da vsi vseh, to navravamo vedno tudi kot smotre, ne lej kot sredstvo. To ti po pomeni ne? zelo velike zahtevi solidarnosti. Če a, je vaša svoboda, vaše delovanje, meni tudi smotr nekaj to zakaj ne izkrbi, zakaj gre, Ne? Potem, kaj ne? je nekdo od vas na zelo velive finančne državove, bojo pomagati, Moram bo vas prositi, najte vsi pomagati. Uh, to bodi brez veze, kanto je bil, kanto je bil iz zelo boge ljudine in so kanto nekaj časa, kot se so kakrve hrm zavljali, je bilo nekaj. Tako je bom vedel, kaj je ne bilo bil. nekaj. Zelo dobro, če ki ima apsolutno nima denarja, ki bi ga moral prehranjevati, da ja, se predstavlja kot um, posel. On to od tega noče dati zakone, noče dati v sistem, ampak da je vravno. Tukaj ni prisile, to je nekaj notranje, ne? to ni kot družbena pogodba, da se meniš o tem, gre v drugo ni prisile. Enostavno, čese se med sabo tretiramo kot smotore, pol bomo bili solidarni, pa pika ne, ne rabimo policijo, da nam to zagotavlja in je vsebinsko zelo bogato in zahtevno. Sodobni kantovci ne so se zavedali, da rabiš takšno solidarno kraljevsko smotor, ne. A, a, Ma ste ono knjigo, ne? Evo, uh, to znana sodobna knjiga o tem, se imenuje Creating the Kingdom of Enz, torej napisala najboljša učenika od Johna Rosa, Kristina Kroesgaard. Ros je imel zelo, zelo genialno ničenje, pet žence, ki so res naredne čudežne tega so domi Kantus, In je povierte, kot je dovolj boljše vse. Olga. In ideja da bi medas proces s misli z znankom kombinirali njegovo etiko in njegovo politiko. Tako da v sodobna sinteza kaj dobiš, bi ne? Socialne pravice ter vse materialne enakost Tomaž Beosu politično kretno kulturalne pravice, to so te različnih ljudi, ki so, to so vse biloče učenice, učenke. Ne? Mislim, je volsko ne bilo samo svoje učenica, tako i ljudi. Uh, tako da se pravična država se zgleduje po tem idealu krajivstva, smotrem. Ja, kaj bi bile konsekvence? Kaj če bi bili res prvni kantovci? Ne? To, ki bi je bil ta super solidarnost, kar pomeni politično, da moraš imeti državo, ki je Moraš imeti državo, ki se skrbi za materialno stanje vsakega drugega. Če to hočeš, lahko hočeš, če imaš kapitalizem v bazi. Boš ga hotel zelo kontrolirati, oziroma socialno-kritke produkcije, ki bo pripeljala do tega, da imaš. Vse vemo, da je pomeni, da vzameš denar čez davke, vzameš največ denarja, kot to najbogatejši, ko to ponudiš za to, da bi vsi imeli vsaj osnovne dobrine, ne pač izobraževanje, ne pač dobro drugih virov preživetja, in tako Ja problem, da, Je problem na kaj pa če je kapitalizem vzdušnih z socijalno praviščnostjo. To je rešenje, ki si predvostavljeno vsak dan v Sloveniji, na Hrvaškem, na Mađarskem. Ne? Potem bodo, če to pol, bo, potem bodo novi kantorci ne morali postati resni socijalisti. Ne? In če bodo nove pe ljudi, bodo postali resni revolucionari. Tako da ta skorba v sloveških pravicah bo res resno o Ba zahvala. pregfort�� di da Sheríamos <laughs> Preške in Rocky Naj isnaby let. Rezoksne To je povrti kapitalizem definiran za... Mene več neomejeno privatno vasnino. za to da ti vaš Da naš, To neomejeno možnost, da smo imeli večje in večje filme in te filmove v rokah nekolik posameznikov. Ne. Res je, da so lahko ene merec variante, kako se Ampak to, kar jaz tu mislim, je, mislim na predstave, veliko podjetja, ki so vrtilo v naših rokah in tudi na šlo za eno leto, zanimivo ali samo jim nekaj eno komplekso in, in je zelo sosial, ki se a, naključno, totalno naključno piše, da na da je vreo ne, je, tudi jaz od tega predstavljal, in je, pol kazovati, da je kapitalizam vedno zdravljiv, za pravično distribucijo, ne, on je imel primere skandinavije, nekaj, novežko, svetsko, je imel malo ta ideal, Ki so v to so ali so to primeri, ki se zelo, zelo bogato državo. A ni bilo problem, da če ne, ne da kot prince, da lahko ljudi obživijo, ne glede na Noteš, ka to, kaj je. če nimaš je ena skorba, druga je, Uh, tu smo to počrto vprašanje, ne, ok, vsi bomo pogadali v inocentiji, a teče ni. Mislim, če je se tukaj misli kot njega, kar je priori, ne, združljivo, od MSN. Se... Ja, se, da je bog, je bog, a posteriori, gledamo, če je ja, ja ampak uh, pogledam na hrvašče, ne. Uh, Ko je vpršil kapitalizem, vsi so govorili, ja, super, zdaj bomo res imeli, ne. In tudi sem jaz bil optimističen, mislim, če ne bomo. O, ja vam to zmeni, ne. Imam že nekaj lec, ne smem, mislim, moram biti odprzati nove možnosti. Seveda, da je zloživo, seveda bo ne. Uh, v 20 letih je spalo, ne, da ne gre. Narediti so grevšini, na vlastniki so veči njih, da ni, Bog ve, kako za vzgled, tako da to Bog ne, ne, ne ljubilo v prirodi, to je zelo, zelo, če je, predimerne Gledamo v ne, kako se bi zdaj To je po, ok, to so potežka, po težka prešla, nekako bi bilo primiljali, ne, ampak dajmo recimo vsaj minimum, ne, te preličnosti v razdelicu, ne, je to, da bi moralo biti, da bi moralo biti omogučeno vsakem požavljavom nekakšno osnovno preživetje. Kaj šteje kot osnovno preživetje? Seveda, da To, kaj je v osnovnem preživetju na Slovensku ministro, kot je v osnovnem v Zambiji. Ampak, da, da, da nimaš da te ljuboke rešine, in nimaš visoko stopov nezaposlenosti, Zdje, da ki so nezaposleni, ta dobiljve ne daš in tako naprej, in tako naprej. Ne. To je ta enostavna rec. Vako to imamo bolj nazvega da bi se Tako da tu ne, ne govorim o super naprosti o tem, da, mislimo, da te načo, o ja govorim o tem, recimo da ne boš imel da ne boš mev, da to resno reočimo Ja? Um, spremno, spremno, spremno da rekli, da gre za to, kako se je kapitalizem, kakršen se je kapitalizem dostaj izkazal. Er meni se zdi, da bi morali podati neko širšo možno definicijo kapitalizma a priori, ne a posteriori takega, ko se je izkazal. Ker tukaj eh, govorimo o v tukaj predsobcu v zvezi s kapitalizmom. Se pravi, eh, mislim, da Jasno, o čem govorimo, a, tem, se izkazajo, govorimo o šesterjori, prej o tem, kakršni se je izkazali, govorimo o peorativnem povemanj besede, se pravi izkoriščevalski, a, so, so, Vem, da niste, ampak je pa tukaj, se mi zdi, da skoraj da nujno je implicirano, da ko se govorijo o kapitalizmu, ki se je izkazal v nezdržilju socijalno praktičnost, ker je že sami Samo vprašanjem, samo grošanje, sem, da je to tisti svojiščevalski kapitalizem, ki je ogromno realni, pa ogromno super bogati. Eh, mislim, mala peščica, super bogatih bla, bla, bla. Um, Kaj vaša, eh, definicijo kapitalizma bi bil podali neodvisno od tega, kakršen se je izkazna? To, ke sem vam ne? Dakle, da stebna vlastnina na v rokah, relativno malega što je bilo, s tem tako velikost, nekoliko dola lahko malo, da je ta skoraj neumrjenja, da lahko imaš veliko posporaciju. A drugače, putem što da je ena nekaj, ki mi, ki mi je to umeljeno do, do, do tri dostave, ko ste se stavili to vprašanje, je, da jaz pravzaprav imam enega prijačja, ki fantazira eh, eno podobno vprašanje predreferbilizma. Ah. Oh, ah. Uh, ja velik ti dela feudalizmi, ne, ki niso oblik povekai. Ja. Ah, čez ki govorim, in so bili bolj dekaj, ne, gibon uredno. Zato glede, ne, uh, tih naših polskih lasti polmežarskih, ta uh, takanje stat in tako torezni do, ne, po ta prva zakonska nova staro, to tudi definicija ne prolet da tega, ja, ampak to ni v tem definicije pevbalizmu. Lahko, da imaš pevbalizem, kjer je pevdalost, ko ide na vrsto, ko ti je zakon že totalnični. Zdaj je lahko. Ne? A, lahko, da imaš pevdalost, ki so super pri razli, pa se skrbijo, so tako, ko se imenujejo, glemeniti, ali pa, pa so res glemeniti. Zdaj mi kaj ne bi to imeli? In je to prirozen predsode, da uporabljajo besedo kapitalizem kot priorativizm za neke ki so vse ne? To mi je problem z omenaš. Če gledaš te zgodovinske strukture pa sisteme, ta to, da se to lahko... Ne? Kaj pa sužen si? Maš super vlasnika, sužnja, Pa malo sužnijo iz tih kod 50-otemkov. Sime, ne? Pa so vsi super tehnika, zakaj ne bi to bilo, bilo kopito po katerem bi zorganizirali suženstvo, ne? To je v sumiru, znači, način, da? Ja. Recimo, če ne bi bilo potimstvo in tekstu, nisam možno sprašati, ali je možno biti kapitalist, In soci, ali je možno biti socijalno pravičen uh, kapitalist? Se pravi, ali je možno biti lasnik proizvodnih sredstev, uh, ki kopičiti in onajem biti socijalno pravičen kapitalist? Pri tem pa se mi zdi, da se uh, celotna zgodba nekoliko obrne. Ne, ne, se, ne dobraj, zdi, da obrne. Ne, ne imač da Sodošč je ki je super bogat, ne? in ki ima to manjo, da treba pomagati delati zelo vzmet za splošne dobrojine, so misljani. Pregolej mi, da je vse odreč popala ja, revost. Zdi je vsi velke odgalce, ki so bili super. To želim, ampak me tudi se zbida, ki mora imeti priložnost zbida, vlastnik proizvajalnih sredstev, v kronosanskih proizvajalnih sredstev, da lidi smo lahko v praksi bili socialno pradičeni. Se pravi, ne more nekdo, ki je revež, biti socialno pravičen, ker niče sam pa pa mu je prva skrb, da dobi hran, se pravi soroši, gejci, vejci, ja. e, ja. tukoli če, so tisti, ki imajo sploh pogoje, da so socialno pravični. Se pravi to, da se ti Potem se pa to vprašanje izkaže za um, Ne bom, tako prav pa rekom, da nesmiselno, ga trebam izvršiti uh, postaviti. Zvrnem malo razpravo na filozofijevna uh, karnika. Samo zanima me, uh, velja, da je neka napitost med idealom enakosti, pa idealom svobode, da jim spetno značiti razprave. Potem uh, svoboda izključuje Ono, da se človek da se razvija, da je to včasih malo više. To, kar se mi zdaj zelo reso, če prav razumem, ne, a, je, da lahko kartofsko razgibati brez težav, da podlago za politične pravice, po pa če malo bolj faš, kar kantine, da se pobišče socialne pravice zdravljenja. To me malo muti, da je to dopolnitev, kako prideš od svobode in te čisto moralne enarkosti, ne, ki je, da predvsej ne upredeljiva, tako kot prideš do, do materialne enarkosti, ne, ki se mi zdi, da je predvsej dolga pot. bi brez, brez težav, mislim, tudi predpostavila osnovno moralno enarkost pa, pa svobodo. In to se sprinja, tudi lahko dobište osnovne politične tradice, tudi veliko, biliko, ne. mislim, da to biliko manj politikih potov Ne vidim pa, kako, če dodaš potem etiko in ki to začnimo ozraben, recimo to načelo človeškosti kot smotra po sebi, kako prideš do materialne enarkosti. Ker tudi, če ti moraš druge drugej kot cilj po sebi, kot smotra po sebi, ne, A, ne vidim, da te to uglezuje k temu, da jim moraš pomagati, v resničevati, kako je smotre. A, pa tudi, če je to, to res ne, vse, kar lahko dobiš, ne boš materialne enakosti, ampak mogoče neko prijma vacijo dožnost, da poskrbimo, da imajo vsi ljudje dovolj, ne pa da imamo, ne manjko. to je moje vprašanje, je, koliko v resnici dobiš, z, če dodaš v politiki to kanto v etiko, ne, a a v bistvu, kak je resne odnose, na, na strani posameznih ali države, da mora se za vse ljudi, ne, a, da mora recimo, spraviti z drevščine, ne, mogo mogoče neko življenje. Kaj še vem, da, da mora da mora dolžna na veliko prerazdeljeval bogatstvo in da bo so ljudje, da so ljudje približno jednako enako bogati, uh, da malo potem približno enakeh možnosti prismičevati svoje pojmovanje bogove življenja in da so ljudje. Upam, dobro reči konfisirani. Niko pričinu, ampak je tečko za odgovoriti. Uh, dobro, kaj če bi šli po nekih potakih? Veli dolgo, uh, če je imamo politične znakost. Um, no. Kaj bi blo, kaj bi bila feudalizacija, duh, dve, poštena, poštena družbe? In ali je to dobro bilo, ne bomo enostavno eh, vsem dajali enako, da Ampak, je to, da je to, da začetno to, da je to, dajmo vsem, recimo in nakos šans, enakost. možnosti. možnosti. možnosti. Uh, možnosti. Uh, OK. Uh, kaj bomo Ja sam mislil, ne, celo življenje, da to ni nekaj veliko pomembnega, ne. je prša kriza, ne, in zdaj se soočam s tem, da mam ful dobre, talentirane za tvivljenje studente, ne, čisto uh, in ostalo njihova držina nima denage, da jim dalje prečuješ Znači imaš študenta, ki je spršil do petega te in ne more dalje, štipendije ne obstajajo. Da se mi govorili doštorski študij, ki stane. Znači imaš te zelo Znači imaš študenta, ki ne, ne, ne, ne. Uh, ne moreš vidjeti, zato, ker se ne moreš priboljšiti. kriza, Če išče demo, ne, kako bo najedla demo, se bo moralo to da spet ne bomo, da so delati, ne. Tako da, vidite, da ta, ta enakost možnosti, enakost in da to je nekaj, ki je resno, kar tko ne. In da, če bi to šli urezničevati, da bi to pomenilo velik dela v šolskem sistemu, v zdravstvu, vsem tak To bi, ja, jaz mislim, da bi to, Uh, lahko dobili kot uh, nadaljevanje, da nemaj svoboda, pa ne? pola enaka svoboda za vse. Uh, če bi imel malo bolj pozitivno razumevanje svobode, bi ne tje mislim, da bi imel most do no, uh, enakih možnosti. Ne? Ok, pol bi pridejo šrednji. Pol bi pridejo tisti, ki so hendikapirani celo je ne je vidanje, tako čim ni dašen nekaj odnosi, In da ta inostavljiv njih ustanem. In gledamo primere, patološke primere, ne nekaj, kaj ne, ne je res. Ja nemoj nekaj res, res njih. Popož v naslednjem koraku boš dobil to, da nekako te, so, Najbolj, najbolj omeljeni v možnosti da bi njih moralo nekako sebe pomagati. Ne. Znači, da bi boš, boš uprival ti slabi sreći, da si smo vrni obročeni meni. Ne. Znači, nekaj malo, ne? Malo. Znači, slabi sreći. To ti je bo ne socializma, ampak tu to bo zelo težko v sodobnem kapitalizmu. realizirati bi bilo super, če bi Slovenija to realizirala. mislim, da stajimo do te točke da lahko iz se pačni Ne, zdaj zdi, da se, se vsi da je to kapitalizem pa in sredstva. Ja. Ja. Ja, za primer družbe, ki ne poznajo kapitalizmo, pa so primar, družbe, ki živijo v skupnosti, se bolj vypličajo te pravičnosti? To si imel pač ljudi nekako? To zeloti, ki ste od Po navadi, mislim, to, kaj po narodi vedno ispade, ne so da pošmeju ene nejenakosti, a ne ki se nama zdijo, da niso vedno. Znači, če vzamete, da, si podobico, da bi si jel Je para državu, kje da taj islam koncedira ni velike na predvijske ženske. Vse ljudje. In enostavno imaš to neproporcionalnost, profesionalnost, ne? položajem ženskih. In, ženski, in kaj boš tudi? Potem boš uh, mislim, to so te, to kaj dobro znam. Uh, lahko pa že imaš male skupine in mala trenera, ki živijo To ne, za je nekaj zelo raznolika. to bi trebalo pogledati To, kar tiče nabavo, ki preveč ljudi zbiva, da veliko ljudi ni, bi je življenje. Torej, kapitalizem je potrebno za življenje. Kapitalizem za boljše življenje. A to pojmo njima. Pojmo je da pojmo njima, mi se potrebno v vaših da v svi alternativna hod do boljšega izvredenja, nekako so vsi ti poskusili, se Tako da smo zdaj smo vsi, mislim vsi, težine, da se je bolj Tako da se vres da smo to svoje Ja sem da si morajo zdajiti na, reki, na, reki, na reki, ki so menja, vesim, spirinjena vznikov se zlostom, ampak so, vesimo, levi zrovstvci, ko oni in oni mislijo, da bi, to, to mu zajedniče ne, ne rečio, idejo, da bi to lako rečili, če bi ne kapitalizam, ampak zelo omenjena mala podjetja tudi do tem malih podjetij da tudi delalci, delalci, delalci, delalci, delalci, da vse. Nima to že tako lepo. Po drugi strani, oni bi možli imeti ekonomski progenci. Zdaj, moje vprašanje da osimemo, da če ti si deset malih podjetij, da, bo, da boš proizvajal veliko bolj poceni. Če mi je zadeva neč, mislim, da Ne, Centav, je centav, v, prvogu, te, te nasičili, ne, v ekonomiji je, da če narediš večjo zamevo, bo se bolj splačala, boš proizvajal oceni, kot na In to se zdaj so, glede na to, da pol ljudi ekonomistov zanima, bi mi what, what would you say about the society? enoštavno mala podjetja, ko je bolj delati, ko bi se vsi veliko bolj gledali in če bi recimo decimo, tekmovali, ne, da je nares takšen, takšen, sistem, takšen obredite za ta škotskem, ne, posti vani, ne, ne, tradicionalni kapitalizem, ne, e, dobro slavijo, ne, dobro tako kot to je v da smo svi šli v šope in crske. Torej, to so vse odprtega vprašanja, in je jasno, da ne bojo neko v reki, ki bi bilo više kot malo. In to, kako je potiskanje socialne pravičnosti in so države, na neki način, Za je to, potiskanje socialne pravičnosti in so države, če ni na neki način nujno za eh, podlago, za sekularizem kaj doslednji sekularizem recimo, ker potem pa imaš recimo ta real socializem, ali aposteriorni socializem, če da je tako malo uporabno vaše. Mislim, se, da seveda je socializem, do kakšnega se je to zgodnjeni izkaza. imaš poskus združiti tega, če je mod kan pravi država in e, socialna pravičnost, ki on želi z e, dobrimi razlogi ki ti se ti Pa imaš to, kaj, poskus združite in imaš e, Tam uh, druge... Uh, to je prvom, da je moment to, e, to je, da je, da je, dobra, da je moment, da neke razmjena pravije, da zadeva, da je zadeva glasbo drugih plati, imaš lahko to, fizikalni servijo, ne, da Rusija ma negativne vibracije, ne, koliko da je koliko Ispanik, ok, će <laughs> to prevediti normalni dezikli, Da so enostavno razmerje v Rusiji bilo tako grozno, da kar je hodilo, da sem nekaj časa reproduciral, ker sem imel mentaliteto, ki je bila na vrhu, eh, podrejnenosti, da sem imel strukture, ki so že obstajale, vojska sem jim eh, Da je bilo eh, zadeva, da stala od država, ko se v teh državah, kot so Rusija in Čina, ki ni si mogel veliko pričakovati. To je en možni uprovar, ni boge, kaj kot uprovar, ne? nekaj je. Kaj če bi za začela v razviti nežavi na Zahodu dobrih polničina? Ne, ne, ne. ne. Jugoslavne je nekaj, ko slava mojih vlastnik, ki pomini, ne. Nisi uspjela. Nisi uspjela preživjeti. Zeločito nekaj, nekaj, kdo me ne voli. da se in sve, končalo, sve glede polu, sada zvaka. Kaj je <gledi> samo na to zadnjo, uh, zadnji slajd, ampak Če gremo na zajedno, zajedno prejšli, ja. zakaj mislim, da nekaj izločil iz odmočja zakona socijalna tradicija? To Toč je To so bili, mislim, to se mi da morate da so to bili res zgodnji zgodni čas. To, je bil, ampak očitno je veliko večjih mislim, da to Problem je bil, problem je bil je bil, je bil to, da... Še malo je ok, bi se ta varianta tako stiknil. Ma relativno dobrega presednika, ali so vse ok propili in došeljo iz To se je dobrojal vse včas. To so več uspešne kranje, ki so bili pametni, da pa so zauj funkcionirali, so ljudi je bili ok, ali no, saj smo rekel, ne verja, da se ide slabo in ni omejito vlas. Ta vlaško dela, kaj je In to si imel v Venci, z turem v 12. ne to si imel v Nemčiji, ne, slabim vlas. Tako da je, da mislim, da je, da izgledamo to glavno eh, eh, vprašanje daje omejito vlas. Ajmo to na rilu, da najmo za to. Da ja, eh, lahko je bil da je film bilo bilo eh, da Drugo, da v tem času, praktično, je bilo neko, je bilo 1780, ni izkušnje s tem, ti niso, ni kot je so nekaj To ne je da tisti, ki sami nekaj izvajejo, tisti so sum, to da je eno njih lasnih, drugi pa za njega. To je treba izgleda razlika, velmi nejali za rešlo k cilju. Kjer je da drugeja rešlo en in se slavili. Skazali, ne? Znači se prezali, površali, mogu ti sredu izvajalce. In si radil, da je več, kaj je vse slabši da in da so to te razlika da so med temi, ki si predil kot skupne izvajalce, tam, Da mislim da, je, da, je, da ne, to da je to najbolj goveče vprašanje, ki je res bilo omenil absolutno, absolutno vlastne, drugo, da se te posledice, socijalni enakosti, da se te sploh niso vidne, da to, kaj, kaj vidne in če, če boš imel kaj razviti, ne so to samo tisti, ki so videli mese ekstremne, znači, recimo po Frencovski revoluciji, po Frencovski revoluci, nekaj si imel te vrstne, je ki je dajemo maksimalne sobode, maksimalno ne smeti svoje neke tisne. To veča, sobode, ne so uh, bili rekti, da je s mojom obliku svojom. To se oblik je, super, smo Pa je to prozimne. Mislim, ja, da zahvalim. Stavlja, če vam sva povavljala, 14 dni, To je za tukaj Je kaj drug predavljanje? E moje, se ja? da to kaj do da kodic, Če še kaj zdaj ne uredimo, je, je to bolj zelo resne zvezde, ko bomo pomnili, Bolj zlizja, komu, komu, komu. se lahko priselijo drugega, nečega, česar je pa tudi pomeni, naslednji črtek na, na, na, gliva, na se jih veliko dogaja v enem izpoten program za z ta to